Ötödik fejezet Nyomozás a csengettyű után Egbert és Csúcsú széles körű nyomozást indít, és meglepő eredményre jut. Hová lett a kecske kolompja? Készül a nagy pocokvári harangjáték. A csengettyű eltűnésének helyszínén Csúcsú végezte a nyomozást. Először is megkereste a birkanyírás helyét. Nem volt nehéz megtalálni. Elárulta a sok széthullott birkaszőr. Bea igazat mondott. A fűben semmi sem rejtőzhetett el, mert a bárányok a csengettyű keresésének ürügyén az egész réten tövig lelegelték a füvet. Biztonság kedvéért fejmagasságig még a környezőfák kérgét is lerágták. Csucsú gondosan szemügyre vett mindent. Végigjárta a nyírás helyének környékét, de a fű között, birka szőrön kívül, semmit nem talált. Ahogy leszegett fejjel pásztázta a füvet, közvetlen közelében egy megegő hang szólalt meg. – Mit csinál, uraságod? – talán csak nem vesztett el valamit. Szívesen segített. Talán kettőnknek előbb sikerül megtalálni. Csucsu felnézett, és egy kecskét látott maga előtt. Egy ezüst csengettyűt keresek, válaszolta. Érdekes, a macskák ritkán viselnek csengettyűt. Csodálkozott a kecske. Általában nem szeretik, ha mindenki tudja, merre járnak. Nem az én csengettyűm, mondta röviden csúcsú, mert már beszerette volna fejezni a vizsgálódást. A kecske azonban felkapta erre a fejét. Nem a magáé, mordult fel gyanakodva. Akkor miért keresi? Nyanús maga nekem. Folytatta kis gondolkodás után. Nem maga tüntette el az én kolompomat is a múlt hétem? Most csúcson volt a meglepődés sora. Micsoda? kérdezte meglepetten. Magának is eltűnt a kolompja. Ebizony! kiáltotta harciasan a kecske. Eddig azt hittem elveszett. De amióta magát megláttam a fűben szaglálódni, egyre inkább azt hiszem, hogy ellopták. És nagy a hogy tudom is kicsoda, mindjárt fel is öklenem, mondta, és leszegte a fejét. Magájon. kiabált ilyetten csúcsú. én nem tolvaj vagyok, hanem detektív. Azt mindenki mondhatja, morgolódott a kecske, de feladta a harcias öklelőpószt. Csúcsú bemutatkozott. És elmesélte az előzményeket. Szóval maga is a Bea csengőjét keresi? Nyugodott meg a kecske, akit Bökinek hívtak. Elmesélte, hogy az előző héten kisé elszündikált, és amikor felébredt, észrevette, nincs a nyakán kolomp, Miután előzőleg a patakból ivott, azt hitte, hogy a kolomb talán a vízbe esett. Kereste egy darabig, de azután lemondott róla. – Nem gondolja, – kérdezte csúcsú, hogy összefüggés van a két eltűnés között. – Most, hogy mondja, lehetséges! – felelte Böki elgondolkozva. – Tényleg! – folytatta. – A napokban panaszkodott egy tehén, hogy... Eltűnt a kolompja, és más hasonló eseteket is hallottam. Eközben Egbert pocokváron kérdezősködött. Végig járta az üzleteket, mintha csengőt szeretne vásárolni. De sehol sem látott olyan boltot, ahol ilyesmit lehetett volna kapni. Végre megpillantotta a legelészeti felszerelések szaküzlete elnevezésű áruházat. – Milyen csengőt óhajt? – kérdezte nagyon készségesen az eladó egy ürge. Nagy készleteink vannak mindenféle kivitelben és minőségben. – Ezüst csengetjük kellene, báránynak? – mondta Egbert. – Ó, nagyon szép darabok érkeztek a minap külföldről. A kedves barátnője nagyon meg lesz elégedve, vigyorgott bizalmaskodva az űrge. Honnan szerzik be az árut? kérdezte Egbert. Csak a legrangosabb helyekről, megbízható forrásból. És ha én kínálnék önöknek egy ilyen csengőt, megvennék? Sajnos nem, mondta az űrge udvariasan, de kisé gyanakodva. Nekünk megvannak a szállítóink, akárkitől nem vásárolunk. Na, így sem lettem okosabb, mondta magában Egbert, miután kilépett a boltból. És ekkor megpillantott egy hatalmas plakátot, amelyen egy frakba öltözött füles bagoly volt látható. A plakáton a következő felirat volt. Szombaton ünnepélyes keretek között kerül átadásra a régió legkorszerűbb harangjátéka. Jövő szombaton, este fél nyolckor, mindenki meghallgathatja a harangjátékok virtuózának, Fülöpnek hangversenyét. A szabadtéri hangversenyre mindenkit szeretettel meghív Pocokvár önkormányzata. Egbert Elgondolkozva szemlélte a plakátot, amelynek sarkában a plakát kiadójának, a hangzatos nevű bízzon bennünk reklám és szervező ügynökségnek nevedísz lett. Valami furcsa érzés vett rajta erőt, mintha megtalálta volna, amit régóta keres, és most nem tudja, mi az. Ekkor szeme. A plakáton lévő bagoly mögötti képre tévedt. A kép a harangjáték fényképe volt. A hangszer különféle méretű, egymás mellett felfüggesztett csengőkből és kolompokból állt. A legkisebb úgy nézett ki, mint egy bárányka A legnagyobb olyan volt, mint amilyent a tehenek hordanak. A tizenkét csengő között Jól látszott egy kecskék nyakába való kolomp is. Megfordult, és visszament az üzletbe. – Mondja, kérem! – fordult az eladóhoz. – A harangjátékhoz is maguktól vásárolták a csengőket? – Dehogy is, kérem! – mondta az ürge. – A csengőket egy külföldi róka saját maga szerezte be. Ugyancsak külföldről. Amikor megkérdezték, miért nem hazai gyártmányt használ, nevetett, és azt mondta, itt még nincsenek felkészülve ilyen minőségű csengők előállítására. Egbert megköszönte a felvilágosítást, és visszament az irodába, ahol csúcsú lelkendezve fogadta. Elmesélte? Mit hallott, és hozzátette. Már tudom, hogy nem csak a bárány csendőjét lopták el, Csak azt nem tudom, miért. Én már azt is tudom, miért, toldotta meg Egbert. Már csak azt kell megtudnunk, ki volt az.